Välkomna till How News! Står det här: Man har gjort lite mat. Igen. Ständigt återkommande tema. Står här: Man är skengravid. Äter oavbrutet. Han är ju skindriktig i mitt nytt snidefuster. Mm. Vad har ni paket Packat till garderoben. Nej. nej, nej, nej. det är mitt glasögonfördrag. Jaha. Med velcro. Det här är ju faktiskt smart att ha en där, för nu ställer jag ner glasen på ett fint. David har också en mycket vacker mikrofon. ja, jag är ju så kötslig åtråd till det. Ja, på. men den, den ser ut som en liten 50-talsraket och den inte länser Jag skulle snarare säga att det är en dymera deco, det är nästan en 30- eller 40-talsraket. Mm. Streamline deco skulle jag kalla det där för. Mm. Den är väldigt ljusig. Ja, det var därför jag köpte det. det, det, det, det också, men som ni hör. Även själva funktionen. Faktiskt. Man får lust att prata. Då vi tar nu fram sin sängkammarröst. <här> Nej, det här, var, det här är min 40-tal röst. Åh, <här> kan du gå igenom hela liten under <här> <här> Oj, ja, det, det blir svårt. Vad säger jag nu? just det, Förra säker och skiftet. Om vil man silpaul som man njuter smider det är samma. <låder> det är ingen större skillnad. Jag menar att synkammarrösten på något vis skulle vara är inte t ren. Ja, fast den har just innat något det i sin för den rikt, vad vi kallar den egentliga sängkammarrösten har jag avstannat i sin utveckling efter 1957 så förekommer det närmast inte i fritt tillstånd skulle jag vilja påstå men på 90-talet, alltså 1990-talet hur lät en sängkammarröst då? fanns den en sängkammarröst? Alltså, 80-talet alltså, även där 70-talet sängkammarröst det är lite Örjan Ramberg alltså, det, det, det var jag inga problem med att, att, att tänka mig men hur blev det då? För helvete, ska vi gå hem någon gång, eller? Alltså, är... Ja, men det är ganska... Det är, det är bra, det är bra. Men, är det inte så? Ja, men det är bra. Äh, men... -tal kan man rösta. Jag har inte snackat med morsan än. Nu sa du att du skulle... Nej, det är inte det. det är... Vad fan? Åttiotalssäng ja, kan man rösta? Vem, vem är 80 tal? Är det Niklas Wahlgren? En grej en långhet sommarnatt. Det är mer än vad jag vet. Lite androgynt. Eller nej. Rodi <skratt> kläderna ligger över en stol. Rodi, vad är det? Jag tänker långa, långa gossrockar i läder. Spanda och valley Eller vad tänker du på? Vad är det? Han var en fondgivare som gjorde med geometriska stickade grejer. Stickade grejer? Ja. så var väl inget stickat? På 80-talet är väl inga stickar? Nej, det, det, det är fullständigt. Det jag höja för övrigt från hästens mun. Min mamma gav ut ett antal 80-tal stickböcker med olika trianglar. Och, I värsta fall skära trianglar och citrongula cirklar på motivkretset. det är kul. Här får man upp en massa konstiga... Uh... Det här är Stålhammars placeholder-ljud som är ganska omöjligt att skilja från hans jag har en fet inpågång på, på toaletten-ljud. var det trevligt sagt? Nej, det var inte så trevligt sagt. Nej. Men det var det, vad är det här placeholder -ljud? för placeholder-ljud? Man kan alltså inte ens leverera en, en trovärdig röst. Om mitt place håller Det bara som att har förstoppning. så alltså, länge din röst, låter som att du har förstoppning. Liksom. Men vadå, du har väl en Jag kan inte, ha, kan inte ha ett sängkammalät och sånt. Där. Nej, ja, jo. Eller i något, något skede av aftonen kan vara möjlig Men jag menar, nej, kanske inte. Ja. Oh, nej. Varför? i den kvar, den, den äh, stereotypen med folk som röker i sängen det är så här, som den måste Men när, när folk med. har sex i filmer så är det alltid någon som den ena parten röker den postkoitala sängröken ja precis det, det är med, även sådana sockerfilmer då det, liksom, ja, ja, ja. det är en häst som röker och... ja det här man tänder, det första man gör postkuital är att tända en cigarell alltså, det blir inte så trevligt. Men på 80-talet... Nu ja. verkar ju helt märkligt folk som röker inomhus. Precis, de brukar inte vara inomhus, de röker i sängen med vett och vilje. Och det är också någon sån här markör av livskvalitet. Gud vad soft och trevligt, vi har det nu, vi är bäst vina. Men alltså jag... Den typ måste vara borta. Eller? Men den, den rökte i sängen post-kodum sista gången. Alltså den finns ju inte det finns ju inte med. Alltså har jag gjort det på denna sidan... På 90-talet har jag nog gjort det. Men den kan ju bara... Alltså den typen kan ju bara rulla från liksom typ 50-tal till typ 90-tal. Sen måste jag vara borta. Jag menar, man ser inte få med stora liksom, konstiga pipor jag... och grejer alltså, 40 sängen. 1910-tals pornografi. menar på 40-talet så förutsätter vi att de rökte i sängen och att de var åsfräcka när de gjorde det. Men vi har menar... vi inte så mycket den där, den där alltså pre-code-filmer kan man tänka. Jag kunde inte komma på några exempel, men Barbara Stanwyck eller, eller Claudette Colbert med, med en cig i sängen. Det, det känns inte helt fel. Eller, mm. Det känns lite dekadent Lite för de dekadent mm. på fel sätt. De var när de, de är 20- och 30-tals. Tjejerna var fräckarna när de rökte, men frågan är de röka i sängen är liksom... Det är väldigt mycket, Sexualitet i cigaretterna. De, de, de vill ju gärna ha det till det, men med, med fasid på hand så undrar man ju lite grann. Nej, nej. Se, är ju mer fallisk. Äh, cigen, men men, så, men du är, när du är nu framme liksom med är i näsan och kol, cool, då Ja, ja, Jo, jo, nej, självklart inte. men menar, Även i ett initialskede så är det sådär som. Men det är väl lite Och det, den laddningen har ju faktiskt sigen kvar Nästan förstärks den här Jag gör något som är fel Har du något system? Det är sexy jag, sex. ja, alltså, ju... liksom. ah, jag gör något som är fel Det måste vara sexy Inom rimliga gränser Du kan inte komma på en Napoleonhatt Jag gör något som är fel det är fel sorts fel det måste vara rätt sorts fel. Det här som... sexiga fel. Sexiga fel är saker som är hälsofarliga. alkoholism, mm. narkotikamissbruk Sexig. Ja precis. Alltså det är så här som... köra bil fort. Köra bil fort. Allting som är jag är vill ju riskera mitt liv för att framstå som en aning fräck. Inte det bra. Alltså, det är lite det som är men det är lite så här: Devil May Care Ja, det är det också. Men... Hur det här översättningen. Devil Make Care så här. Fan bryr sig, nej. Fan Du håller i översättningen. Jag har blivit fullständigt sidetrack. Jag tar inte med mig jobbet hem som alla de engelska låneglosor som ständigt ramlar över ja, mina läppar. Men, men, men är det någon sån här typ att kasta försiktigheten till vädret? <laughs> Okej, okay, nu ska vi försöka göra ett påmkarte helt och hållet i anglicismens tecken. Oförsiktighet och våghalsighet. Men, alltså ja. våghalsighet. Våghalsighet och att Um, vad ligger i dess kärna Att inte tänka på följerna ja, ja men det är lite grann Men pastorn hela gottkören kommer ju få reda på det Strunt i det Precis. Men tänk om huset brinner ner Strunt i det ja, Men, precis. men var, precis. varför är järnheten Och, om vi... Men med så mycket majonäs Så kommer myrorna strunt i det Ständigt denna majonäsen Nej, men, alltså jag, nej, jag, egentligen så är det lite märkligt. Varför är det sexigt att... Men det är väl lite grann sexigt att man, man är sin egen, man... Bra skit. Alltså det vill jag skiter i kollektivets regler. Mm. Jag... Jag, jag, alltså, där, där blir det ju begripligt på ett annat sätt än jag riskerar liv och lem för att framstå som aningen fräsig. Vilket bara framstår, det är bara idiotiskt, men det här, jag bryter mig kollektivets ramar. Det, det kan man ju förstå att det är sexigt, för det är så här som jag, att man, att man är, det finns en självständighet, det finns en vilja, det finns ah, någonting ah. som... Någonting som är stark nog att höja sig lite. Sen är det en, en, av, över det det är en väldigt symmetrisk stereotyp också. För den som är överdrivet försiktig har ju alltid skildrats som synnerligen osexy. Ja, det är den starkaste kalendien igen. Häng, häng, ja, precis. Hängsbleolivren, mm, ja. vara noggrann, revisorstypen, plugghästen, äh, scouten, alla dessa... Ja, har jag anses då inbund? Ja, ja, men det är, det är lite grann det här. Blondiner föredrar suicidala pajasar, men de gifter sig med revisorer. Det där påstås ju då, enligt nya, eller inte alls särskilt nya, bara så att detta skulle tydligen variera ut med menstruationscykeln. Så att när ägglossningen precis är, då vill man ha en bankrådare, men på de andra tiderna, ja då vill man ha någon som betalar hyran. Mm, Okej, okay. that could make sense. Men vad då finns det någon som helst empiriskt stöd för detta? Rottförsök? Vad? <laughs> Rottförsök! <laughs> ja, hej, BF Skinder <laughs> inte, Välkommen man... till 1920-talets experimentella psykologi. <laughs> Välkommen till en helt fantastisk cirkus. Vi har råttor som rånar banker. <laughs> Oh. Här, är vi en liten, här är vi, så har vi två stycken små råttor Vi har byggt en liten Liten fåreskott åt den ena råttan <laughs> <laughs> Alltså jag, jag Jag tillåt. jag förhåller mig aning Det kan ligga någonting i det Men Men, det, men det, det varierar det, det skulle alltså kunna vara så också att Barnet jag vill Min stora fråga är hur fan är dessa försök formgivna för att man skulle kunna få de här resultaten? Och... Um, jag vet inte, vad skalor, enkäter kanske? Alltså, enkäter, ja... Okej. Okay. Hur, hur kort är du på Liam Norberg? Det <laughs> dag nio efter menstruation. Nej, men man får ju fråga vid olika tillfällen. <laughs> Men detta... Man flashar en bild på en ja, nej, men leognom. Alltså, förmodligen måste det gå till som så här att man visar bilder och att folk får skatta på en skala. Och, så. Mm. och sedan så får man göra detta och så får de notera naturligtvis hormonell status för övrigt. Inte via enkät utan genom blodprover och lämpligt. Och sen så kan man då föreställa sig att man, man ser den här variationen. Är, det är lite är svår det svårt att kvantifiera det här bankronar, av faktorn liksom. Nu, nu tar han fram sin, sin lilla iPad-min. Ja, nu tar han nu tar fram det. <skratt> jag förstår inte, vi har faktiskt gjort flera podcast utan att de <skratt> har använda din iPad. Mm. <skratt> <skratt> Uh... Mm. <laughs> Han hörde det själv <laughs> Jo, det, <var> jävla <laughs> det är jävla ljudet Det är ditt Ipad-ljud som är så skit nu. <laughs> det är det som är Kan vi se här Women's preferences for male behavior Change across menstruation 2004, Gangestad uh, kan vi säga? Gangestad Ja, det gäller myre uteslutande. A sample of 237 normally ovulating women 36 ovulating or 14 videotapen men women. who were competing for a potential lunch date and then rated each man's attractiveness as a short-term and a long-term meet. Okay. Um, women's preference for men of this Played social presence and direct intrasexual competitiveness increased on high fertility days, relative to low fertility days, but only in a short-term, not a long-term mating context. <laughs> så det är så alltså olika vem man vill sig med och vem man vill ha ungarna med. Det är olika personer. Jag tycker man också. Ja, ja. Men jag tycker man är nätter om högstadigt också. Men det är ju det är ju nästan en trivialitet att man vill ha Karenin för att betala räkningarna och sen... Jag tycker det verkar vara kommonsens att man vill ha Karenin för att betala räkningarna. <laughs> det, det tycker men, jag men, det så... eller, för nu, Och skogvaktan för Hallihaj för att nu hoppa till är plötsligt mitt i metaforen Precis. Skogvaktan för Hallihaj, Karenin räkningar. Var sak på sin plats. Jo, och efteråt jag jag... en cigarett. Ja, men, precis... <laughs> Efteråt, en hårt rullad ciganill. Nej, men det verkar vara det. Och... Um, these findings add to the growing literature, indicating that women's mate preferences systematically vary across the reproductive cycle. Eh, Gangestad, 2004... Ja, som sagt, 237 norska fruntimer kan inte ha fel. Uh, Om, det kan ju vara Gangstady, Simpson Cousins, Garver, Apgar och Kristensen så det verkar vara ett, ett gäng här som har i Albuquerque, New, New Mexico en en, ja, men då blir ju aktivitetsskadad allihop. Det är Manhattan-projektet. Nej, det här är inte Manhattan-projektet. Det här är ju helt uppenbar. Det. det här är en uppföljare till Manhattan-projektet. Det är en Manhattan-projekt för helvete. Ja. Mm. Nej, men, alltså, ja, så, nej men, men så kan det vara. Men det är väl ganska praktiskt. Jag menar för banklånarna är ju uppbyggt sagt. De kan ju inte att så varande särskilt bra för att betala betalat. Mm. Jo, jo men, men, men det kan ju vara... Alltså, det här... Så, det här burmen för bad guys kan ju vara sexuell selektion också. Det behöver inte nödvändigtvis vara att det är någon större fördel att ha ihop det med bad guys. Det kan ju lite grann vara som det här, den eländska jättekronjorten Nu har vi två olika selektionsstyck här. Nämligen, tjejerna väljer bara kronjortarna med de största hornen. Just det. Eller kronhjortarna som betalar hyran det är de konstiga jävla kronjord som röker som en borstbiner i röra banker eller vill ha en som har pengar i slutet av månaden precis som har många ekor <laughs> precis. eller var, var de precis de trånar efter kronjordrun men i själva verket vill de ha upp med ekor. <kronen> jag tror den här metaforen är beyond saving <här> sannolikt så <här> ja Nej men... men fortfarande seri... så alltså, Men jag tänker med att det här knyter an till att farligt är sexigt farligt är sexigt men inte gifta som är farligt för att det, det går inte farligt är, ja, är sexigt inom rimliga gränser men kan man inte vara lite lagom farlig då <skratt> Vadå? Jag, får något, något, något, något, jag, jag, något. jag har inte åkt i skidor utan lång kalsong <skratt> Ja precis såhär Titta jag har hjälm på mig men jag har inte knäppt det <skratt> det, <skratt> det, det är liksom det, det, det är en sorts bad guy behavior Som jag kan, kan ställa mig bakom <skratt> Ja på. precis så, Titta här det, det är minusgrad ut Jag har inga vantar Och inga vantar Jag har inte vaccinerat mig Mot influensan år. Ja. Det, det jag tappar jag. smörgås på golvet. Och, jag och, jag inte, och därmed slipper jag sömnsjukare. Jag är så nöjd. Tappar smörgås på golvet och tar upp den och äter. Sexigt. Farligt kan hända vad som helst. <laughs> det är en väldigt osexigt typ och farligt beteende. Men alltså, jag jag föll nog för den här stereotypen... Ja, men... Book, and thinker, när man hocklar i gru... Det är lite jag sjunker när man alltså ner. Många gånger presenteras man för en stereotyp. Jag minns att jag var ja. lite ja, nypungad, ingen aning om hur världen funkade. Eh, så jag tittade mot den källa av koncentrerad kunskap kunde Som håller mot korporterad. Eh, svenska mätt. <här> Nej, okej. Okay. Um, och väl upp. Väl upp. <här> och och där, där fanns ju liksom i karikatyrens form så var ju informationen. Eh, Tillgänglig, men om det var nog att göra så roligare så måste ju vara sant. Jag tycker din premiss är. <laughs> Your premise is flawed skulle jag säga. Ja, nej, men det alltså, är Nej, jag, jag tänkte att det de måste ju vara något. Visst är det lite grann så att det här med. med tjejergård och spår. Ligger, alltså... För att det, klart, det kanske inte skulle lärt. Alltså, men, jag det men... lärde mig blommor och bil från svenska märk. Jo, men det, det, det är ju lite grann så återigen det här med film noir och sashimass och snubb. Du lärde dig eh, snubb, snubb noir, sashimass och ja, svenska alltså, ju... Ja Nej, nej men <laughs> precis, i skillnad mellan och så. Nej, men alltså ah, killarna attraheras ju definitivt också av Far... Var... farliga människor. Är, är, är på något vis attraktiva och vilket som är mycket mer än verkligt, jobbiga människor är attraktiva Jobbiga människor? Ja, men, alltså, de är jobbiga Utöka. på ett sätt lite här som, ja, men lite här, som av krav alltså, ja, annars är det här som han är väl snäll men punkt punkt punkt alltså, men, men det är någon sorts förlängning av det där. Jobbiga men, människor? Men det är ju inte vilken typ av jobbiga människor som helst. <laughs> det är inte sådana som berättar... Nej, sen, är... Det är ju inte människor som pratar i run-on-sentences. De är ju liksom inte... Och sen gjorde vi det, och sen när vi kom hem gjorde vi det, och sen har vi gjort det, och sen har vi gjort det, time at bandcamp? <laughs> ja, nej men det är ju inte... Eller liksom... Nej, det är alltså jobbiga. Men det måste vara specifikt... Vad är sexig jobbighet? <laughs> Sexjobbighet är lite sådär, när man är farligt jobbig är det lite grann. Vadå farligt jobb Nej ja, Du kanske, skit i det Håll käften, lägg av. Du är så störig? Alltså, jag. Ja, kanske snarare. Sådär. Ja, lägg av. Fan. <låder> det är där det är 80-tårigt sänkammaröster. <låder> det kanske var det. Ja, jag är inte tänkt fan går jag iväg med... Men när det Kanske är A-lagar och sänkar bara rösten det var helt annorlunda. Men alltså, är, inte, men är det inte så att A-lagaren var ett sexuellt ideal på 80-talet? Du var könsmogen på 80-talet. Du borde kunna intyga detta. Var inte du könsmogen på 80-talet? Ja, nettopp. Ja, men, mot, mot slutet. Ja, ja. Mm. Nej. Men alltså, no, jo, jo, jo A-lagaren ja. var ett sexuellt ideal därför att så här var det. De farliga de, de farliga, de var sexiga de farliga, de drack i tid och tid om jag kommer ihåg liksom 19-18-åringen alltså det, det, det skulle drickas på morgonen det skulle drickas tidigt, det skulle åkas till olika saker, och dricka och var jättefull att göra sådana möjliga saker full alltså allvarligt talat med det där jävla vurmandet och alkohol så var det liksom de var ju liksom en a -laga. det var liksom ett levnadsideal jo men, men det är ju också det är skillnaden mellan känt och i de kallar oss mods, sexiga. Känt och Stoffe, i danständigt liv, inte fullt så sexiga. Jaha, alltså du tänker det. Ja, det är, alltså det... Är, så är missbruk plus tillväxthormon, sexigt missbruk minus tillväxthormon. Missbruk 20 år senare, i största allmänhet, väldigt sällan särskilt sexigt. Jo, jo men det är klart att det, det kanske är någon att säga att någon exempelvis finner risktagande, oerhört sexuellt attraktiv och att gå på cirkus för att raga oh, oh, är... att de här som jonglerar med, med eld eller, eller som umgås med vilda djur lättklädda och, och sticker in huvudet och kanske en ballen i lilla jövets käften, det är jättesexigt det är, kanske det är sexigt, mm. men, men inte då att, att ha en bit av kroppen avbiten av ett vilt djur eller har ramlat ifrån den höga livan fullständigt kroppsparalysering. ja, så, fullständig ja nej, precis och, och därefter ropar jag till någon lejon, <laughs> <laughs> Jo, men det är det, är, det är det som är paradoxen det här med att det här, risk, mot... risktagandet i sig men sen, sen när man sitter i rullstol för, efter sin motorcykelolycka men alltså, arbetar, vad är det i risktagandet som är För mycket av risktagandet är ju oerhört egoistiskt, det är inte så. Men att risktagaren jag går in här, jag sitter i Sörskan. Det, det beror, du beror ju alldeles på. Du kanske kan du, du, du kan räddar tre barn ur ett brinnande nej, hus. Men, men, men titta på det här. Om det nu är sånt... Fa, fast det, det är ju inte det sexiga. Nej, men om det gäller bankrånariknullandet så ja. är det fortfarande som så här att bankrånar är ju en fullbrotsegoist. Han ja. går fram till Kassörskan utan minsta tanke på att hon kan få svårt att sova vid sin kvällsmjölk och hur hon kommer att vara vaken så drar ja, upp. om det den finns en tanke så, så ignorerar man detta. Alltså det finns ju, eller, ju ingenting av, av tanke ja. Äldre. Konsekvens. Ja, möjligtvis konsekvenser för en själv. Därför bränner man ju ur flyktbilen för att förstöra teknisk bevisning och så vidare. tuller då blev det också på 70-talet? Varför är vi på 70-talet? Jag vet inte. Jag vet inte. <laughs> Någonstans, alltså den här grejen mot bränna blev jag alltid stört. Det var, det var, det var därför man... som bankrollen hade fått ett skott i ditt exempel. Du liksom tog <laughs> Det var kanske väldigt formativt. år på något sätt. Ja, ja. Så du menar att vi gick fast i 70-talet på något sätt? Ja. Jo. Se här något som jag kan googla med ur <laughs> nej, alltså, ja, nej men det kanske är så. Att man fast är i. I någon underlig. Någon annans stereotyp. Ja, ja, nej, men sen är Det, ju, det är, ju tack, det är naturligtvis tacksam dramaturgi det här med, med... du menar det, alltså, man har alltså känner kan som en skildras Ja, ja, ja precis ja, men det här det är ju det här Jonathan oh, Dems, Wild Things alltså det är alltid det här med den stilla kameran som måste skakas upp av den det, det är ju det här fruktansvärda grejen mm. Mm. Cary Carrie Grant har glasögon och runt och stammar mm. men då kommer Katrin Hepburn som har, går runt med en leopard. Och det som vi snackar om en risktagare beteende. Mm. Alltså det, det är det här som att det är livsbejakande som skit i följderna. Wow, nu kör vi. Att det, mm. det, det, alltså och i den formen så finns det, det är naturligtvis något livsbejakande att, att, att, att just det är som liv nu, liv i stunden och sen 20 år senare Men det, det så, att så att står du på plattan. Det innebär mer liv. Ja precis, att, men, men det är ju det är ju också det här liv som är tacksamt att skildra på film, det är ju lite grann hur filmens filmens begränsningar färger vad den väljer att hylla ett vilda partynätter med, med, med Bruce Willis och Kim Basinger, det lånar sig ju till filmen men, men liksom det, här, det är ingen som tänker på Svedenborgs himmel i, i Svedenborgs himmel Nej, inte när jag såg här tänker inte på Svedenborgs himmel Svedenborgs himmel är fulla bibliotek och folk sitter och håller på med vetenskapligt arbete och skriver små uppsatser överallt. alla sitter och skriver vid små pulpeter ja, och helvetet är fullt av horhus och krogar och det partajar de som fan för och grejer är den folk får välja själva. Det är, det är ingen domare utan, och det, det är nästan det bästa med med, med Sweden, musik, himmel och helvetet som jag möjligen felrepresenterar eller karikerar ganska grovt här med, med typ. Alltså de, de, de håller nu upp den ena handen i luften och den andra neråt. De ja, Precis. Neråt. Nej, men, så, så, de väljer själva och de säger nej jag det här skörlevnad dock jag, jag, jag trives bäst i lag med Luder säger Fröding och sen går han till helvetet men Svedenborg säger jag vill nog skriva färdigt den här uppsatsen Vad jag ska jag komma till den, den här formen av, av livsbejakelse som är att ja, jag jobbade i tre år med att skriva färdigt den här romanen, det går inte att skildra på en film på ett bra sätt det blir väldigt många bilder av höstlöv som faller kalender så alltså, det är lite en... konstigt att tiden flyter montage så, precis väldigt många tiden flyter montage och sen tiden flyter montage inklippsbilder på Svedenborg som sitter och skriver nya höstlöven faller alltså som, <laughs> som istappar som, som droppar istappar som droppar, krokar som kanske står ut. Vår flod alltså, Det är inget tacksamt alltså, det, här, det här som är mera, mera karenin livsbejakelse eller, eller mera den trevliga Hur skulle karenin bejaka Okej, okay, Karenin kanske inte är ett bra exempel i det här men den trevliga lilla revisorn eller vem fan som helst som inte är den fräsiga skogvaktan eller inte är kenta och stoffe eller inte är någon av de här symbolerna för, för allt genast nu lev ut, lev ut man på utan som är som är det här harva på i det lilla gräv där du står kör tills det ryker väldigt långsamt mm. Mm. alltså det här det här som det här när man när man, man förverklar sina idéer men det går, det går långsamt som, som det är liksom geologisk tid alltså Alltså, det kan, ju, det kan ju vara en livsbeakelse som är lika bra, men det lär, det lär, aldrig, vara, det lär aldrig vara Melanie Griffith som, som liksom lurar vem fan det nu var i Wild Things. Alltså, det, det, det går aldrig att liksom så snabbt sätta dramaturgin på det, utan det är det, det, det här... Det, det är ju som problemet med att skildra idyll mot att skildra dystopi. Dystopi är jättelätt. Idyll är skit. svårt att skriva. Begår vad av idyll som inte bara blir en, som alltså, blir det men... en lös och det beräker? Liksom. Alltså, den enda gången man ser idyll skildras det är när man förstår att den här kakan kommer någon att sätta eld på innan första akten <laughs> Precis. Precis. Det finns ingenting som är så oroväckande i en film som Nej, nej, nej. nej. Det kanske, kanske bidrar till att man, man får en skeptisk. Men det, det är ju samma sak som alltså är det väldigt gulligt, är det liksom någon i brud som bakar äppelpajen och lite liten unge som kommer mamma, mamma, du vet man det här jävla vad det här kommer till skogen Gud, vad det kommer komma in ninjor genom <gul> ja, gipsplatteväggen i det är vilken bara en sekund som helst som möjligtvis är värre och det är liksom att någon beväpnad med en superåtta kamera jagar någon annan lite fnissande vad <gul> för jävlar det men, kommer att gå ut men en oerhört pressad film som alltid är så här konstig cool som ja, det nästan kan vara jättepressad film, kornigt cool och så, så som liksom håller en vinkel på allting så det och <laughs> man lite, lite precis. <laughs> Extrem, och kameran bara hoppar och sen ska det liksom fnissas och sen antingen en skull eller obeddad säng då vet det vad du av de här garanterat döda. <skratt> Precis, du är så död. Det är en värre markör av du är så död <skratt> <än> <skratt> <Just det här. skratt> när folk börjar hosta och säger, hur är det med dig? Nej, det är ingenting. Ja, exakt, det är det ingenting. <skratt> sen så, här, nej, det är ingenting. <skratt> och sen lite blodig näsduken i <skratt> senare ser. Då vet det. man att, okej, okay, två minuter, topp. <skratt> nej, men det är här, Det är sådär, <skratt> alla dock håll i dig. Det var också en sån här, äh, det var Gunfight at OK Corral när det har hostats i någon lästuk. Men han håller väl ut hela filmen nu. Han är en duktig revolverman Gunfight at OK Corral. Är det inte Doc Corral det där med hostat? Kommer inte ihåg det kan vara såhär. Westen har jag... Men man, man, har, man har ju försökt uppdatera man har försökt uppdatera lite filmkriser och det tycker jag är roligt att man gör jag såg någon film som jag har för heter Spring Breakers som kommer att få premiär nu mm -hmm. eh, under våren och den ställer dig på huvudet det är ett gäng tjejer unga tjejer som går för förhandel springbreaker så går man ens i gymnasiet. Ja, det är, en sån... ja. Ja, Svår, det är någon slags sportlåda. Ja, det är någon vår som man mm. gör. Och de vill ha pengar för de vill åka till, jag får med i frågor och något. Super, och superherre är att festa. De har inga pengar. Så de begår några våldsamma rån för att få pengar till Återigen till Liem Nordberg. Ja, vet. exakt. Men, men här har man vänt på i så här de, ja, och då blir allting obegripligt nej, nej, precis. Men det är, så här, liksom, det är lite grann så, jag ska säga, ja. Många, många, många invändningar för att bara byta av. Men, ja. men vad de gör är att de går dit och sedan så kommer de naturligtvis i slang med tvättäkta gangsters. Och eh, mycket blod och mycket elände och ett eh, moraliskt öppet slut på det hela men alltså jag kan säga att det är väldigt väldigt mycket naket och det är väldigt väldigt mycket våld och det som är också med den här filmen är att de damerna som är i huvudrollen de har liksom kommit till film genom att de har varit med i Disney-grejer ja, men... det är alltså någon, någon historisk motsvarighet liksom så att säga att ja, hon som, som ja vad är det mest helhylle vi har haft i svenskt? Som, så ställ dig på huvudet att de är liksom, tatuerade det... bankrånare som blir ihop med liksom en ännu värre rånare som bara vapen hemma och dansar runt med det där. och Det är ju inte heller ovanligt det här, jag vill tvätta av mig min helhylle image. Nej, precis. exakt. Det finns ju drag i det. som Annette Funicello för att nu ta klubben igen. <laughs> vill... Hon gjorde väl kanske aldrig det, men, hon, men, men den sentida exempel som Britney Spears och Christina Aguilera och Justin Timberlake, alla de är ju gamla Disney-barnskär. Ja, sig, alltså, det är ju ett väldigt effektivt sätt att tvätta med någon slags högtrucksplats. Ja, fast det är, det är så förut sig bort. Ja, det kanske är. Ja, jag visste det är det. Men mm. filmen i sig var... En svag två. Ja, men det var väl mest rätt att att, att säga att det är så väldigt mycket äh, som man. Ja, med, som, men, HBO har ju på några och de här andra Jag kameran, tror att de kanalen. försökte. Jag tror att de försökte göra någon ny sådan här Ja. Uh, det, det, jag har aldrig sett det, en tonårssjockfilm och blivit chockad av dem utan det är så här 50 ja, ja. som det, man det, hörde att folk var chockade det, det, det, det är ju den här klassiska provokationsestetiken som ja. jag måste pusha gränserna ja. och till sist så är det ju här jag spelar mentalsjuk och blir intagen det är mitt konstprojekt jag trashar den här teban Alltså till sist, det blir en sån or... Eller jag ställer ut det här L-kadavret Eller jag äter upp min favoritkanin och kräks. Allt, Men och är det är ett riktigt konstigt. Ja, det är ett äkta konstigt. Det Japp. Och De filmar det på video. på som sin egen kanin. Japp. Det var... Mm. Vem var det här? Nej, det var en gång på 90-talet. Yes. Grejen ja. den att redan, redan på 90-talet okay. stötte man ju huvudet ja. på något vis. I chockvallen? Det är glastak som chockvälldet chock, mm. <laughs> har. Alltså, ja. alltså, okay. På något vis så försöker man ställa ut Marcel Duchamps pissoir. Man försöker göra den här dada grejen. reglerna. Ja, man, man försöker göra det här farliga och gränsöverskridande kolla här episåren, nu är det ett konstverk och det är asligt as, när man ser, alltså, du kan det första gången men när han det, typ ja. mm. det är typ 1915 klart vad fan eller thereabouts 20-tal, kommer jag inte ihåg men, mm. men, men liksom, då funkar det är men, men herregud, det är ju det, det är ju inte en framkomlig väg. Man kan ju inte bygga upp en tradition med, med, med, med chock och provokation. och, och så här, Det är ju också någonting som har glidit över i populärkulturen, just det där. Och den här filmen den är så jävla out där. Och den är ju censurklippt. Men jag, jag fattar liksom som att, jag menar, den som gör det, det är väl eh, Tarantino. Liksom. Men där är det jättemycket humor med. Det ska vara humor och slå ögonen på. Hur humor har det här? Så är det bara, jag menar, det är, Tarantino är väldigt mycket utlöpa den här postmoderna grejen att, att det inte är på riktigt där. Jag, ja, jag skojar eller det är bara det, i hans fall kan man ju inte säga att det är texter utan, men det, utan det är celloid det är film, det är, mm. det, är, det är film som refererar till film som refererar till film det är en sorts av referenser så att ja vi, på, på något vis vill jag ändå utvinna det här att det är det när de här tarmarna linner ut så, så, så då har man ju en då får man ju en got reaction som man skulle kunna kalla det för. Jo. Yeah. Men, men, men samtidigt så vill man hela tiden kunna hänvisa till det här att det, att det, att det är någon sorts spegelsal av symboler och att, att, att det är referentiellt. Att man, ja, vi har en fantastiskt hög budget men jag försöker göra någonting som är typ Kristina Lindberg-exploitation-film ja. från 70-talet. Alltså, det blir ju så väldigt... Men att... det, det är lite fekt. Det är som att man har humor och man har referenserna som man faller tillbaka på samtidigt som... Men det är fegt, det är säkert. Ja, ja det, man sägfar man, något man väldigt... Man sägfar liksom... Men, det, man, är... Det, det, är på... det innebär det... inte ett rejält risktag. Nej, det är inte på riktigt. Och det är ju som det med underhållningsvård. Och det är ju lite grann som actionfilmen. Det är ju som Die Hard 3-paradoxen. Så så, ja, nu så hoppar man med motorcykel upp på ett replad och av någon anledning så bryr vi oss inte det minsta. För att det har fullständigt lättat och förlorat all så... koppling till något sorts jält skeende. Alltså där, lite, där, där tycker man att det är, sexigt, är det inte Jag är kvar i den här... Risk är sexigt. Jag tror att risk, risk är sexigt många gånger. Är det inte så att många gånger när risk ska skildras som sexigt så är det folk har lite olika utgångslägen. Så att den ena personen är lite tillknäppt blir attraherad av någon som representerar risk. Men man representerar inte bara risk utan även utväg. Ja, ja det är precis, absolut en risk som inte är en utväg är ju inte intressant på samma sätt En risk som bara är farlig mm. är liksom bara jobbig det är, det är liksom att ska du ha med de där knivarna och motorsår i sängen, mm. är du däng? <laughs> ja, precis där, där finns det, nej, det, blir, det, det det går inte men det är också det här hur mainstreamen glider in i det här, med det, det här om bankrådaren är sexig du måste det vara sexigt- och ta på sig de attributen- som hör till, till kriminella gäng- ja. Råka, men i... Rakade huvud Tatueringar ja. Alltså det är väldigt mycket av det som har blivit Otroligt mainstream Rätt var det är så står penilla Wahlgren där Med rakat huvud och massa piercingar I hela kroppen Och då är grejen död eller så Tore Skogman är ju helt klädd i läder Med rakat huvud Och, och, och hakors tatuerat i pannan Och sen, sen är det liksom Ja men det är sant det är, alltså, <laughs> lite, grann, lite grann så ser säger... jag standarduniform på damsidan nu är bikerslatt från 1970-talet. Ja men precis. Uh, och, och på här sidan någonting inte helt så himla därifrån, för mm. det kanske är 50-tal oftare, brand och 50-tal och sådär. Och grejen är att Karenin Karenin ja. ser ut som en bikersnubbe nu. Alltså det är det som är problemet. Om när Karenin ser ut som en bikersnubbe och Pernilla Wahlgren då, då var Och jag med parker, en... måste jag att MÅSTE göras ut som Karenin jo, du... <laughs> <laughs> Men var inte du inne på det här Att, att hiphopare börjar tycka det är cool med tweet Nej Det, var, det är ju steampunk hiphopare Jag tror inte de är typiska för någonting Men vi tror men... Du inte att det är någonting som kan ta fart Nej men jag tror att hela den här var... det Jag som... vet inte riktigt hur det ligger till nu Med den här loungekulturen den är, om den fortfarande bubblar under ytan. Den har ju märkligt nog vägrat att take off och bli mainstream ordentligt i alla fall. Utan den, den ligger ju kvar någonstans och för någon sorts tynande tillvaro. Men jag tror det här dragningen till retro överhuvudtaget är väl att man hittar någon sorts framkomlig väg. Som där, där det lite grann beakas det här, det ordentliga vi kläder oss ordentligt, vi har en sprydlig alltså allt det som, som 40, 50, 60-talet det oerhört tidiga 60-talet utstrålar det här att ja, vi försöker bygga en ordentlig värld där det är ordning och reda och där vi, vi försöker kontrollera alla riskmoment och vi försöker ha det fint och snyggt och... Men den typen av skurk finns ju Alltså det finns ju olika typer av skurk. Det finns ju, okay. Okay. Det finns ju liksom oordningsskurken, bäcker, oraka. han kanske inte tvättar sig så ofta, Jaha, vapen, du, inte man, du tänker man ska vara lite OCD-farlig? Ja, men det finns ju OCD-skurken. OCD-skurken är den typiska James Bond-skurken. Allt ska vara kontroll. Det ska vara skjutdörrar i alla rum. Katten ska vara svettad. Det ska vara jävla hajbasänger. Det ska vara hajbasänger, det ska vara ordning, inte intresserade, katten intresserade underhuggarna är presserade. Alla, alla har radiosändare. Alla har radiosändare. Alla har uniform. Det är för fan en uniform. Alla har uniform. Ja, det är underrem. Det, det är kontrollskurken. Liksom. Ja, ja, men, men kontrollskurken men, men det, är sällan nu, sexy. Jag, jag... är kontrollskurken sexig? Blufeld, han är inte så jäkla sexig han är sällan sexig Småfet och sitter med en fet vit katt i knät Ja, nej. Men, men det är ju återigen the, nu är vi tillbaka på 60-talet när det fortfarande var det här modernismens projekt att, att allting ska bli effektivare och bättre bättre ventilation i lägenheterna bättre skurkar som har bättre ordning på sina underhuggar och sina hajbasäggar <laughs> Ja Betre, betre, vi ska ha kallt och varmt rinnande vatten överallt ja, skurkarna har definitivt kallt och varmt rinnande vatten i hela skurkgjotan <laughs> elektrifiering, bra stadsplanering i skurkstaden alltså... de är små stadsplanerande skurk? ja, ja absolut Jag menar, men har så, du sett nämligen, del, de här vulkanbaserna ja. Ja. men har ja. du sett någon ny Bondfilm? Ja, har det ja, ja. ändrats någonting? Då? är de fortfarande här nej, de ska, åt, nu är det ju också det här att ja, Bond han går ju runt och fly och slips, men han blir väldigt skitig hela tiden i olika maskinrum eller han halkar genom ukrainsk ytja eller afrikanska damm, mål, det ska han ska vara det är som som Han är ute och springer i tredje världen och till skillnad från... Se... Det gjorde han på 60-talet också. Men nu blir han skit hela tiden. Det, det, det, det, det, det, det är en här sexploitation. fastna på dem Det är en Exploitation, liksom. mm. Folk är jättefint, piffigt klädda. så råkar de få majonnäs på sig. Ja, det är en här splosh -sexon. Ja, <sklådigt> splosh -sex. Som kommer ifrån... Som engelskt. Jätteengelskt. Alltså, det, det, det är fint och prydligt och säga... Som blir det liksom kladdigt, och då blir det sex För nu har någon ja, där nere. Ja, okay. sex. Känns som en jävligt brittisk grej. <laughs> jag, jag, jag kan överhuvudtaget inte yttra mig om detta för jag har inte den minsta förtroende. Jag spekulerar för... utan någon som helst grund. i detta. Ja, no, no, no, vi, vi känner inte att vi bottnar riktigt i, i det här. Nej, men med med alltså, du, det, man tänker sådant. Återigen, från humor. Jag mm. har du, något valt med något av Simpsons avsnitt som det ska skojas till med det sexuella. Det kommer in någon. Hankin till Marge Simpson som råkar riva sönder skjortan, som råkar spilla typ olja över sin kropp och så, kladda ner sig, stöka ner kläderna, går sönder sexigt, men det känns lite grann som att... ja, det är lite det är en nio och en halv vecka grej, men man ska den här veckan precis samma sak, bristen på kontroll Ja, men det är också något så, det är livsbeakande. Men blir det inte majonnäs på sängkläderna nu? Det bryr vi oss inte om. Det är inte ja. vi som ska tvätta dem. Precis. <laughs> alltså, då, då ser man att den nybånd som blir skit i. Är det för att han ska bli sexig? Nej, det, jag tror det är lite grann att man vill skita ner figuren också. att man, han är lite mer, Det är lite mer realistiskt. Han blir smutsig. Det här är inte bara lort, det en metafor. Mm. Ja, nej, men alltså, han var ju alltså, 60-talsbånd. Det är ju så oerhört teflonig. Han, han, han en smutsig. Gör. Ja, nej, precis. Och det här är väl på något vis... Jag tror snarare en markör av att jag interagerar mer med yttervärlden. Jag kan såras... Aha. If you cut me do I not bleed Om ni sprätt en ukrainsk Han köper på mig. man i Venedig Precis Det blev <laughs> <laughs> <laughs> han Shylock Shylock Holmes Nej. <laughs> Fan, Det var ju en jävlig gru Shylock Holmes <laughs> <laughs> Nej men, men Jag tror det är mer Den alltså, det krig ska vara lite mer Down in the nitty gritty men, ändå Sherlock tidigare. Holmes vore ju väldigt bra För att någonstans har jag alltid undrat Hur Sherlock Holmes får ihop affärerna och till hyran med Sherlock så skulle jag inte undra. Men Sherlock Holmes, han får ju jättemycket pengar av alla konstiga bömiska kungar som är i stor tacksamhetsskuld på honom för att han fixar tillbaka Irene Adlers kabinettfotografi. Ja okej, så att han får lite pengar ibland. Han har ingen regelbunden fakturering. Nej precis, det flyter på på något vis och sen har han Alltså, herregud, han är ju kostnadsmedveten han delar med någon sorts Afghanistan-invalid ah, och, och, och Baker Street det inte en, en jättefasionabel adress. Är, den är inte det då? Nu det... Nej, jag vet inte Du ska det ska inte säga säkert men det kändes ju inte som det det kändes mer som ah, det Men Shiloh då, då, det har varit mer pengar krig <laughs> Hahaha fakturerar stenhår. Ok. Uh -huh. Det är liksom så här när man, det är, han. Alltså för det kommer jag. Det är ju liksom också olika hur de faktureras ordningens del. För att menar är det inte så i noir traditionen att priset diskuteras ganska tidigt. Jag tar 200 dollar om dagen plus omkostnader. Det är inte det typ ja, det är Väldigt tidigt. Ja, ja, Raymond känner är ju väldigt mycket för det här med med hans alltså, du-du-du och plus-omkostnader per dag. Det är väldigt såhär, ja, men, men det är också för att... kontraktuella i början. Ja, men det, det är nog också... att Det är lite grann som den ukrainska gyttjan. Det sätt att visa att Marlow Han måste käka. Han är en, han är med, han är en snubbe. Okay. Han, han, okay. Ja, han har inte någon privilegierad status. Han är inte file of Vance. Han är inte någon sån här... Riksnuller eller Lord Peter Wimsey hade ingen sån här snubbe som har som hobby att gå in i mord. Fick fan vad vidriga jag skulle tycka att de snubbarna var de här som, är min hobby är att komma in och liksom one-up snuten i alla i alla mord. <laughs> det är faktiskt en jävligt snubbe. En jävligt jobbig snubbe som, som är liksom jätterik och som bara ginnar att vara smartare än snuten och bara dyker upp och klädar ja. Jag tror att jag har sett en deckare där man, där man liksom har gjort rättvis och det. Precis, hur det jobbig han skulle vara. Med. ja precis att det är väldigt mycket det här. Han, han strör pappas pengar kring sig och muta ja. folk. För, för det måste han ju rimligtvis göra. För att de ja. skulle ju inte stå ut med honom egentligen. Så att, jag, det är bara genom att korrumpera den riktiga snuten som man skulle kunna överhuvudtaget krypa in på utrymmet. i växthuset, vad heter han? Uh... Colonel Sternwood Nej, vilken växthus tänker du på? Detektivlösaren. Eller detektiven, jättechock. Uh... Jag har Carter Dixons den här. Uh... Vad han nu heter. Uh, han, han har en underhuggare som är ute och gör allting hela tiden. Nej, vänta, det finns fler. Uh... Ja, tänker... Det där är ju ett vanligt upplägg. Um... Ja, och Mycroft Holmes är ju också en sån där som han, Men han en förut ja, ja men han är ju I, i, i, i de riktiga romanerna Så är han ju också Och blir tjock och lat Han är egentligen den Det, det som det är så ofta i familjen Han är den av de som är mest begåvad Men han har ingen drive överhuvudtaget Han har inget Så det, det är ju Sherlock är något mindre smart Än, än Brorsan, men det är... Nej, från inte vinklat ut det. Eh, eh, vad heter han? Eh... Nej, de, de brukar ofta ha på tåg för små. Och... Ja. Nej, men i filmen så, är det, så tror jag att Steven Fry som Mycroft. Det är ju ändå ett steg i rätt riktning. Ja, det är sant. Vad tänkte jag Vad fan heter han nu? Han har glömt. Det. Han håller på med orkidéer hela tiden. Sitter i sitt jävla orkidegel. Ja, ja, så gud vad jag är, det? Han, nej, men är det, Vad heter han? Och sen så har han en underhuggare som heter som en serietecknare. Som <laughs> en manus. Som en manus. Som en, manusk... oh, en Rebus. Åh, oh, vad, vad heter han? Uh, vilken manus vi detta? Han skrev för chock tror jag. Och Eric. Uh, Archie Goodwin heter hans... Uh, ja ja ja ja ja. Uh, Nero Wolf. Nero Wolf. Han är väl också så här typ riksnubbe som bara sitter. Ja ja, men det och är det, jätteklyftig Och att lämna för för han ja, inte de där klassen precis Och det är ju det är ju lite sant. Jag har inget med att han fakturerar heller. Nej, men precis. Miss Marple fakturerar väldigt sällan och, och den här äggformiga, tråkiga bälgaren, den här gör det inte heller. Han fakturerar inte heller. Vad fan lever de på? <skratt> Nej, men det. Shiloh Combs! Hänga sådana frågor. <skratt> Ja, jag var inte Philip Marlowe heller men det är ju nog markör just ja. som känner att, att det här är inte en vanlig... Men är det, det är. har de inte lagt till det i Bondfilmen också? Att, att Bond måste kvittera för prylarna, han måste skriva reseräkningar, han måste... Ja, du menar de här Daniel Craig, de här... Ja, att han måste ha, det är olika Ja, det är mer sånt, men inte särskilt mycket... Det är väldigt han behöver lätt. inte har det han... Sådär, gå på APT arbetsplatsträff... Foton, jag tror att det, ett, jag tror att de, de hintar om lite sådana grejer, men typ halva film men så har han gone rogue ändå ja, så att ja. vi liksom är ute och gör saker vi helt möjligt har M lite koll på vad han för sig men ja Samtidigt så vet man liksom att mycket av de här gamla där man tror är liksom, mycket av de mest dramatiska är i allt för en powerpoint-presentation Hur menar du nu? <laughs> Nej men det här, någon, någon visar att jag ska ta över världen och det ska gå till på det här viset Ja, ja, ja Just det just, det, just det Det är en munterpresentation De hade som en maskerade proggare en serie där de, där, just, där de faktiskt hade som PowerPoint ja. det som powerpoint-presentation Det <laughs> det, här, det långa talet innan vi ska slå ihjäl dig grejen att de gjorde det i powerpoint Men det alltså något som för, för det jag tror att den här skurken känner sig jävligt känner sig inte uppskattad, det är ingen som har sett hur mycket planer som har gått in i det här och listigt och hur fint det kommer att bli när det... det ja. Skrev inte du någon där, ja, men det skurken, är där, det är där Du skrev som... att den här skurken verkligen vinner också. Eller hur det? hur mycket tänker du på nu? Ja, att du skriver Den här skurken... För någonstans ska skurken alltid förlora. En del gånger så tycker man fan måste förlora. Jag tycker, skurken, tycker skurkens upplaga är verkligen lite skiss. Ja, men just, just den här sort, den sorten skurkar som är de här ödermänniskos typerna som... De är övermänniskor men de verkar inte ha kunnat komma fram till det få kommit komma till det här, att om, ni, om, du så, om Moriarty är så överlägset begåvad borde han inte kunna helt riskfritt tjäna betydligt mera pengar. Ja, är... han, ja, han lever i en period där, där, där till exempel börsen expanderar som fan. Så är han så duktig på matte som man säger. Ja, om man är så duktig på matte och så intelligent, var, varför har han inte liksom köpt Intressant. Alltså var, var, varför det, det finns ett sorts systemfel i hela idet med den övermänskligt smarta skurken det är ju klart, det är, det är klart att det är en intressant liksom korportage-roman-grej men när man tänker efter Vem, så, vem hittar på superskurken? Jag så ha tagit ju av första. Jag måste, är en tidig superskurk. Den första superskurk som jag kan komma på är ju greven av Monte Cristo. Ja, ja just det. Men de är inte sexy. Super, alltså de är Greven av Monte Cristo är lite sexy. Ja, ja. Men alltså jag får ju bara fram att alltså de här ända ägglösningsexierna det är ju bankkronor och små va? Ja, men ja, men. Men alltså typ superskurk kattklappare det är inget som Greven Monte Cristo, han är ju lite atypisk för det är ju en hämndgrej det vad han gör är ju Men det är okej okay då. Han har ja, på fått någon nyhet så men, men det, är det som är intressant i romanen att hans hämnd går ju på tok för långt man liksom säger såhär, man når ju en punkt där man säger okej okay, tycker du inte att okej okay, de, de fick dig inspärrade på i if, kassematter- och du satt där och möglade x-antal 20 ja. år. Ja. Och nu har du kommit ut. Men har du inte gjort tillräckligt mycket jävligt? Måste du ryll den här börsnissen också? Måste du sabba den här? Alltså, det är ju det intressanta. Du man Maja gör det hela, väldigt mycket moraliskt där genom att det sker en sorts glidning i en sympati. Man till, kan du inte lägga nu? Finns det någon Bondfilm som har tagit fasta på det här att gå för långt i sin rättrådlighet? Ja, det borde ju det, det, det... Hur skulle du göra en intressantare bondfilm Fast det ja, är... Fan, fast, fan, man, kanske inte bondskurk kan har ju sällan rätten på sin sida. Eller jag kan inte komma Men på... Men är det inte någon, någon av alltså, dem... Alltså, ibland så känns det som att en grej som skurkar kan vilja är ju eh, bra miljö. Skurkarna kan vilja att det ska bli bra miljö. Det ska bli mindre utsläpp eller det ska bli... Men, men många gånger så. De ja, det, fler... det gör de av det, de gillar aldrig. Men de löser ju problemet genom att utrota alla. De vill ju lösa det genom att utrota ja. alla människor. Alltså, i actionfilm så har man ju det här att skurkarna vill vara onda för de vill vara onda. Mm. Men det... Det, det är ju lite grann det som första Die Hard-filmen. De låtsas ju vara politiska aktivister, men det är de inte. Nej. Utan du... Och det sa ju regissören, sa det att John han McTiernas... säger det att. Det var inget roligt, det var inget sexigt vi skett Så de gjorde det Att det var liksom en, en så kallad, som vi översätter sig Röd ströming, det var liksom ingenting Det var grymt Och gå ner som lördagsnöj Och gå ner på för Har ni röd ströming? Har ni röd ströming? Jag skojar bara <hör> meta mm. och så men går nej, ut nej, det ut det, därifrån. Det är en sak att få alibi för mordet att man bara frågade efter röd ström. Nej, jag var ju med, inne med och inne på att det kunde vara metahumor. Så pass. Just, na, no. mm. Ja, nej, men återigen, till mordet var som ju som Batman i den. Bane i den sista Batman-filmen han, han gillade... Ja, det är en filmen. Han gillade kod. Jag hatade den men, filmen. Men han borde ta en till det... Är inte, är inte han en någons hantlängare? Är han inte en hyrskurk? Det inte jag, jag... Jag slutade bry mig. Det är möjligt att... Jag tror det var typ 18 vändningar på slutet. Men jag, nej, det var många vändningar. Ja, ja, och Inklusive slutfinalen. som du vad jag lärt springa ifrån en attombom. Ja, nej. Alltså, det, den var inte bra. det det. det var. var dåligt, det, det, det. Då, det var en dålig actionfilm. Där, där de liksom... De försökte tillföra gravitas genom att ha ett sektempo och genom att det inte var så jäkligt. Det här är inte så jäkla kul. Ja, men då måste vi förmodligen vara bra. du tycker bra att i genom Catwoman. Ja, Catwoman var så fort hon var med så levde filmen. Ja, det var väldigt det var det bra. Hon, var hon bra. gjorde en rolig var... Ja, ja, ja. En Hathaway som Catwoman, det vill jag se en hel film med. För ja, det... Inte regisserad av den här kanoniserade träd... klanten. tre Ja, nej, och det, som sagt, det fanns ingen, det var liksom, det tog så, här, så ja, han var ner i hålet, och han kom inte ut, och han kom inte ut, och han kom inte ut, det var lite grann som en fröjan. Nej, men det, ja, or something, ja, <laughs> återigen, återigen, den där ständiga, den där ständiga, du, dubbel entendre, men, och sen, sen, nej, sen kom han ut, jaha. Vad var poängen med det? Det hade liksom ingen allegorisk tyngd. Det hade ingen... Alltså, som, Spy, som i Spinderman i filmerna. Det, där är det det här. Jag är, to, jag är tonåring och plötsligt måste jag bli vuxen. Jag måste lära mig ta ansvar. Det, det, aj, det, där, har den här, där har vi hela tiden den här allegorin med att bli vuxen. och Att, att, men det, att det bära ju, bördan. Aj. Och det är ju det som ger... Det gör ju st större grej ja. ansvar för att... Uh, Spindelmannen eller Peter Parker eller vilket som helst, för det första så är de ju samma sak mm. så att de är inte skilda och dessutom har ju Spindermannen eller Peter Parker har ju behov Mm. Alltså, det är det som gör att de fuckar. Han är verkligen kär i Winston Ja, absolut. Förlusterna av en är en riktig förlust. Ja, precis. Men lärarna för han är ju som liksom bara en jävla galning. Mm. En förlust för honom att vara det. Materiellt sett, ja. oberoende av alla förluster. Ja, och sen, så, här, här det så verkar han vara oberoende av de flesta ja, förluster. blir den ju ruinerade tag. Men sen var han inte det ändå på några jävla mm. ja. Alltså, det var väldigt mycket som tog väldigt mycket tid och bara hade väldigt lite emotionell eller allergogorisk blandning. Alltså, med, med, med, det är liksom, liksom poänglöst. Peter är ju liksom... Det får det emotionella av alla de här starlet-greppen. Det... Ja, ja. Jo, precis. Det är ju en romanserie med, med, med en nätkravlare i huvudrollen. Mm. Alltså. Mm. Eller en tvålopra, vilket man vill. Men, och, det, och det är ju det som är så bra. det är det Sam Raimi förstår så bra. Mm. Åtminstone de två första filmerna. Sen blev det lite klappgröt av det. Mm. Men... Men den här hela Batman-trilogin första filmen tyckte jag var halv okej när jag såg den, men sen har jag bara tyckt att det var segar och segar och segar. Och det finns du, ingenting att ta fasta på. Jag kan inte engagera mig i Joker, jag kan inte engagera mig i Bane, jag kan inte engagera mig mm. i Batman. Faktum är att det återigen Catwoman, där finns det ju och det är något intressant. Ja, där, det ju där, där finns ju någon liten laddning. Det här. Ja. Hur hon bliksnatt, hur, hur hon använder sig av manipulativitet mm. och så här, kla, alltså traditionellt feminina strategier så här, som, oj, oj, Hon utmålas sig som offer och sen svänger hon på en fäljar och, och liksom, sticker men med, hon, är, så. hon är liksom hon är en mer helgjuten karaktär. Ja, hon är, en intressantare... Hon är en intressantare... hon funkar ju rakt igen. Om ledlappen är ju har stora mått av det och säkmak med Det rätt som det, så gör han det Precis som du säger, rätt som det, så är hans förmögenhet egentligen inte borta. Eller också ha en. en han kanske inte del sig makarna själv men han har ett jävla konstigt redskap som kan trolla det, och... det bästa var, ön isolerat ingen kan komma därifrån och ingen kan komma dit och så har vi hållit på och pratat om det och nu, oj hur ska Batman komma hit när han har kommit upp ur hålet ja, bla bla bla, bla. ja, där kommer gå under. hur kommer man hit we're post carrying, var ja, man, man, man... <laughs> så, alltså, vad fan vad det är alltså hon har, har gjort en så stor grej av, mm. av att det de stora hinder han ska bygga det är att han ska komma upp i det här hålet och han ska komma tillbaka till den här isolerade ön på, här. i Gotham City men vad i hela fridens namn <laughs> ja, men det... sen, sen plötsligt så har vi inte orkat engagera oss ja. i det så att det var inte det minsta viktigt och det var ju inte särskilt intressant för det hade ingen men nu, du, har, har du, en, du sett den här Skyfall Sky i stora? jag har inte sett dem än vad är det för upplägget det har... Ja, Skyfall är ju Bonds eh, hem? det är ju Bond där familjen Bond kommer ifrån Jaha, ja, jag kanske, så du kanske inte ska spoila mig Nej, ska jag ska inte säga ja. lagom mycket Det kanske är en bra film Ja, jag tyckte det. den alltså, den första tyckte jag var bra de, de, de, tvåan var himsk vilken av ja, typ så... de här Daniel Craig. Ja, eh, Daniel Craig. Quantum of Solace. Vilken idé? Vi kanske håller är... på att titta Ja, det var hem... Vad ska man säga om den? De är på ett hotell som håller på att explodera i en halvtimme. Är det inte där om i Venedig? Nej, vänta inte. Det är Det är ju lite som en sorts tvåloperhandling som... Liksom. Det är inte slutet av ettan som digger grejer med det här huset som sjunker ner, ah, i, ja, ja. ner, eller sjunker ner i kanalen där. Ah, för att ja. jag. Det är nog ettan. Ettan var bra. alltså Trean är nog bäst följd av okay. ettan och tvåan kommer jumbo med bred marginal. Ah, okay. Skulle jag säga. Ah, det är, ah. Alltså det är ju lite skönt också. Det är ju tid och plats för det där. För bond. Eh... Uh... Jag alltså Bond tyckte jag tycker det var tuff när jag kanske var elva år typ mm. tyckte jag väl att Roger Moore var tuff <laughs> jag skulle föreställa mig att det här var någon slags manligt ideal men det, det liksom det var... det var väl som det utmålade som eller det var projicerat på eller liksom, den allmänna uppfattningen var att det här var det mest stereotypa som fanns, det var den tydligaste bilden lätt, alltså, det är väl klart att ingen kan vara som och så vidare det, alltså det... Men alltså, det där är idealet försvann ju när man fyllde tretton. <laughs> alltså, jag menar, det, det är en 11 idé om en man. Ja, lite grann. Ja, lite, det, det, det, ja, och, och det är roligt. och det är också en väldigt bananisk idé om La Dolce Vita. Det är också det. Så här, fan, jag har ju sex med en massa asfräda brudar och sen, sen jag bor på hotell och jag har, ja, jag, har jag, alltså. jag kan beställa in vad som helst i baren jag, har... jag, kan beställa, jag kan få vara uppe sent på kvällen jag bor på hotell jag får åka korta bilen jag får ha sex med fröken ja, det är det fantasy av en expense account med jag kommer inte, inte ihåg vem det är som sa det ja, det, det ligger måste... något i det, Men, och, och, det är, jag, har Flemings, jag har inte läst böckerna men jag läste en det. väldigt elak essä av det var nog som lane det var någon han som sa det där med expense Han sa det bond tvättar alltid håret med du, du, du. the prince of shampoos otroligt mycket varumärkes och det är så otroligt mycket och jag har de rätta skorna på mig Det är så här en, en, en väldigt, väldigt ytlig människa så här, så, oj nu dog den här bruden jag hade sex med att jag det var taskigt ja, jag hittade en ny brud här, oj ja, hon är ond jag dödar henne själv ja, men vi hade trots allt sex det var ju skönt, mm. nu ska jag ta en martini alltså det är det, det den känslomässiga avtrubbningen hos Bond mm. som jag uppfattar, det här grov Ja, men, det, är, det, är liksom... det var nog ganska kort. <laughs> ja, Därför fick vi alltså av alla figurer som finns så. Mm. Alltså, många av dem här är ju jättegrova. Alltså, Homs är en karikatyr, Bond är en karikatyr. Många deckarna i några. Där försökte man ju variera lite, grann och många fick ju stor framgång. Alltså, bara den här grejen genom att lägga upp affärsavtalet tidigt i konversationen gjorde att saker och ting kändes fräscht. Ja, ja. för att jag menar några av de här absolut världsfråvända galenskaperna de gör att man är trött. Ja, liksom. ja, nej, men det känns som att liksom, Jag tycker att är betydligt roligare än Stålmannen. Ja men det, precis, om man kan relatera till det här, jag har inte råd att köpa moppe och dessutom i gröna trollet du vet min ja. enliga identitet. Alltså, den juxta positionen det är ju det som gör hela ja. Spindermannen-grejen att man smälter ihop de två grejerna. Då blir det intressant plötsligt och, alltså det här förmågan är, ofta ju mindre en grej är, ju mer spännande är den. Det är som i Tommyknockers, det finns ett typ 30-40 sidor långt avsnitt där Stephen King det är en packad snubbe som försöker låta bli och börja diskutera kärnkraft. Det är mer spännande <laughs> än någonting. jag <laughs> vet att det kommer att spara spåra ur om man börjar diskutera kärnkraft. Det är så spännande. alltså men... Är det, det är ju mer spännande än alla Batman-filmerna filmer sammantaget. Ofta så är det ju så: dels kommer man ha Stephen King som berättade och dels så, så är det lättare att relatera till någonting så, som är litet, som är över. Jag ville är... säga så såg någonting som var spännande sist. Jag såg om The Avengers. Uh, ja, det gjorde jag också. Lånade här på bibban och såg om det. Mm. Men jag tycker fan, det är ju inte en död sekund. Frågan är om det är spännande. Det är inte Nej, jag tyckte, jag tyckte inte det var det. Jag tyckte att det... När jag såg den så, så var dels vad du var entusiastisk. Och, och, och var jag mänligt. gillar att vara entusiastisk. Jag, jag, det en jag också. Gillar. Jag gillar verkligen att vara entusiastisk. Det, det, det var vad Kim sa när vi, vi diskuterade. att Stålhammar tyckte om Aminus. Men inte han lite grann som du att han gillade att vara entusiastisk? Hon, det var faktiskt vad hon sa. Hon, det, så. det var exakt vad hon sa. Men, alltså, sen är jag, en med var. Jag sa jag var... Stålhammar är mycket värre än vad jag är. Jag var så jag glad att, att entusiastisk. jag hade sån tjusig hjälm. Jag blev på gott humör där. Att han drog upp den där jävla, alltså igen men dök upp med en gång alltså han har ju sådana här. Och, ja ja ja, jävla hobben. Han har för film. Jo, precis, det är hur på TV. Han har ah, mycket Kirby gjeld. Alltså Volby, det visste ju på falsen, men det ja, den var ganska ospännande generellt sett för det, det är så att jag hur löser vi det här problemet? Ja, vi håller på och klor upp mm. de här konstiga utomjordiska orgertyperna. Ah. Vi klarar upp dem, vi klarar upp dem. Vi har en kille med en pilbåge, han skjuter på dem. Det är vår nivå på problemlösning. Det kommer typ 300 000 rygdskäpp genom den här vortexen. Alltså. Men, men vi, vi står här med en pilbåge. Alltså på nå, någonstans... <hör> Det blir väl inte... Nej. <laughs> det är lite ospråkigt. Nej, jag, jag menar inte om att det finns vissa hål i det här. Ja, nej. Och det gör ju inte Den där Captain America-filmen, den tyckte jag var rätt fin. Den var bättre, tyckte jag. Ja, den, den tyckte jag var fin. Ja, det var ju också det här med... För den hade ju problem. Alltså, någonstans så tyckte jag ju att Avengers var bra för att jag hade sett de andra innan. Och jag tyckte det var bra för att jag hade sett Captain America-filmen. Så för mig så var den här grejen... Han måste få sina samlarkort signerade. Det tycker jag var roligt eftersom jag då tänker så, här, åh men vad, vad ironiskt och kul för Captain America tycker om korten är jättepiniga för han hatar en del av sitt liv. Mm. Oh. Ja, okej. Okay. Nu tänker du, det, det är så här som se kvaliteten eller hitta på egna kvalitet som möjligen eller <laughs> men möjligen för, inte för finns. Den, den, var, den var ju kul i Captain America när han fick den här Captain America var en lång film som utvecklade mängder av delmoment i det här och en grej var när han åkte på den idiotiska visa upp sig-turnén. Ja ja det och, var ju och, jättebra. Det var ju lite som Flaggs of Our Fathers där de här Ivo Gima-snubbarna ja, alltså ja, precis. Det, och, och då alla, alla samlarkorten kommer från denna delen. Ja, ja. är här ha... som har de korten och vill ha dem signerade och är så stolt över dem som det blir liksom ironiskt för Captain amerika själv gillar att En ja, sån djup läsning av den där scenen tänkte jag att, ja, nu det här med kort han ska få korten är det är för att man ska bry sig om den här snubben. Det var lite grann varianten till det här skakiga superåt sekvensen och ah. det att var död drömde tänkte mer på det ja du tänkte så jag har okay. alltså, det, det är som av ah, var cyniskt och sen kommer de här korten och de är blodbeständiga ja Dada, ah, nej, jag tänkte mer ja ja ja jag ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Nej men alltså, du har här typ brytt mig. Uh, men det, det tog så... Det kan jag fan inte vara själv för. I någon av de här Austin Powers-filmerna så skojas det om mängder av de här sakerna. Som exempelvis var... Att hängemän har en familj. Ja, ja, det är hur i humorn, precis. Och det, det tyckte jag var jättekul, för man har ju funderat att fan, det måste ju ha varit ett fint jobb. Jo ja, men med Det är det, här, det, är det klassiska. Det är det som Harvey man jobbar väldigt mycket med. Om man bara pekar på han ho, ho, den här musen har på sig vita handskar och kan ha fyra fingrar. Mm. Så, inte det absurd Eller... Den här kaninen har en läppstift på sig Och ska föreställa sexy Det verkar väl absurt Alltså det här bara att, att titta rakt på en grej Och se det absurda det. det räcker ganska långt det, det är ju det som de bästa Austin Powers skämten är i princip det. De bästa Austin Powers skämten är skit Ja, eller antingen så är det de skämten Eller också är det allt det som är snott du Benny hill svagt av mig Ah, jag menar, alltså, jag menar, ja, Jag tycker om oss. Ja, ja, jag, jag, jag. ja jag, jag men alltså, Ben Hill är ju så lite underskattad. Nej, nej, ben Hill är också. Mm. Det, det... Mm. Nej, det är. Nej, jag tycker om Austin Powers var. Det var lite grann. Jag har ingen ordning om hur du håller. Ben Hill. Nej, jag har inte sett om dem heller på. Nej, inte då. Kanske 10-15 år. Oj, nu har vi pratat i en minut och 10. Tio... En minut. Nej, en minut och 10 timmar. Eller vice versa. Ja, jag tror vi får runda av här, känner du. Vi rundar av. Äh, med med att säga då att uh, farlig är fortfarande sexig. vad det det vi... Jag, jag, jag, jag upplever ingen konsensus här. Farlig är ute. Först Far, farlig är ute. Superskullk är ja. super ett sexigt. Nej. Nej. Farligt är ute. Liam Norberg är ute. Ja. Moriarty är ute. Furmål Moriarty är, är inte sexig. Nej nej nej. Han är bara en berbart jätti upptagna på så här. Det är det jag säger. Jag säger att han är ute. Jättedåligt. Inne just nu. Karenin locken. Karenin locken. Okej, okay, men det kanske. Inne just då. Karenin locken. Okay. Precis. Försök. Karenin. Den underskattade låken till Anna Karenina. Kom ihåg när ni hörde det först? Exakt. På huvudnyheterna.